Он і Дорошенко на тому опікся, а ще й друге, скрізь нас пильна сторожа обсіла. За кожним кроком стежать, от тільки в разі війни, ех, якби вся старшина наша козацька, не токмо Запорожжя, об'єдналася як один, тоді б нам ніхто не був страшний, адже ми сила, та тільки розплодилося серед нас немало юд, таких ось як генеральний обозний, приміром». При цих словах Дарина відчула, як уся кров ударила їй в обличчя, і перед очима застрибали червоні кола. Раптом пролунав постріл, щось з різким свистом прорізало повітря, і слідом за цим почулися гучні оплески. Дарина підвела голову і побачила гроно блискучих різнобарвних зірок, що розсипалися над садом. Слідом за першим пострілом пролунав ще один – і друга ракета ще вище шуганула в небо і розсипалася над садом золотим дощем. Гадімо, потішні вогні пускають, помітять нашу відсутність, промовив один із співбесідників. Вони підвелися з місця і рушили алеєю, що вела до палацу. Дівчина виглянула із своєї схованки. Тепер на тлі освітленої алеї перед нею виразно вимальовувалися постаті обох співбесідників. А в одному з них Дарина відразу ж пізнала Кошового отамана Калнешевського, А другий, на її превеликий подив, був одягнений у російський військовий мундир з густими палетами і в білій перуці. Зачекавши, поки Кошовий з офіцером відійшли на чималу відстань, Дарина вийшла із своєї схованки і теж попростувала до палацу. «Хто цей офіцер?» Де він міг навчатися так добре розмовляти українською мовою? Звідки одержав такі докладні відомості про всі таємні задніпровські справи? Чому Кошовий виявляє до нього таке довір'я? І чому голос офіцера, скрипучий, різкий, такий знайомий їй? Де вона чула його? – розмірковувала Дарина, повільно йдучи алеєю. Тим часом ракета за ракетою злітали в небо. За кожним удалим їй вибухом зривалися гучні оплески. Усі гості вийшли з зали і, розташувавшись на веранді та на лужку, розбитому перед палацом, милувалися феєрверком, який тільки нещодавно увійшов у моду. Дарина вийшла на лужок і приєдналася до товариства. В самому центрі його, на східцях веранди, стояв Воєйков і задоволено слухав захоплені похвали гостей. Але ракети були тільки першим сигналом до початку феєруерка. Одразу ж на деревах, що оточували лужок, спалахнули і закрутилися велетенські колеса, розсипаючи довкола снопи вогняних іскор, і в центрі їх засяяли щити з вензелями імператриці. Слідом за цим чарівним видовищем у різних місцях саду загорілися бенгальські вогні, і він казково засяяв. Незважаючи на душевне хвилювання, Дарина мимоволі замилувалася фейерверком, коли зненацька почула позад себе хрипкий голос. Вона оглянулася і побачила полковника, котрий швидко підходив до неї. «Шукав, – засапавшись, мовив він, – по всій дистанції і ближніх бастіонах, бажаючи продовжити з вами, панна, таку цікаву і люб'язну конверсію». Але, побачивши це захоплююче видовище, відкладає її до мого приїзду до вас і тішу себе надією одержати належну милостиву резолюцію. З цими словами полковник узяв Дарину під руку і, ступивши кілька кроків уперед, зупинився неподалік від Воєйкова серед сановників, що розташувалися півколо на Лужку. З либини саду вирвався цілий сніп ракет із свистом і тріскотінням, розсипався над деревами потоком діамантових зірок. Вибух захоплення зустрів чудове видовище. У цей час сходами веранди, спритно пробираючись поміж гостей, спустився лакей з невеликою тацею в руках, на якій лежав запечатаний пакет і, підійшовши до Воєйкова, промовив неголосно, але так, що полковник Дарина і гості, що були поблизу, почули його слова. «Привіз гонець із Польщі». Воєйков нетерпляче розірвав пакет. Звістка про те, що прибув гонець із Польщі, швидко поширилася серед гостей і відвернула увагу товариства від фейерверка. «Що? Що там? Лихі вісті? Зірвали сем, Відкинули наказ?» – почулося серед гостей.